Euskal Elkargoaren kulturaldi denboraldi berria bihatzeko ikusgarri eta animazioekin hiru egunez osaturiko abianegunak izanen ditugu aste honetan. Aurten, berezia izanen da Euskal Elkargoko Kultur Zerbitzuaren lehen denboraldi berria ere izanen baita nolabait Sabina Kraveri Amekako arduraduna. Aukten, beraz, euskal irikuneko kultur partaidetzen zerbitzu behia piskabat ospatzeko eta e, abiatzeko ba, ikusgahi ahloan, erabaki dugu kultur zerbitzuko ikusgahi gintzako bi lanak datzetan ari giren ekipak, elgahekin, Abiatzea gure denboraldia, eta hori beraz abianen abiatuko dugu, ostegun ostigun ostiral eta larumatean ustaritzen. Bairu eguneko egitaragua izanen da? Ostiguna ostirala eta larun larumata, ostigunan hasten da ikur batekin, itzok batekin aratxean, eta gero ostiral gaua eta larumat egun osoa pasako ditugu eh, lapurdi gelaren e inguruan, lota parkean eta bilgune gelatik urbit. Antzerkia, musika, dansa, zirkoa, orotariko probosamenak izanen dira iruegunez. Eta egitarra wariso magia poetikoa, Le Petit Teatro de Pern talderen boxon obra, lagunarteren moko fina lana, edo pudin teatren geopolis lana ere ikusten alko dira. Bai, helburua da proposatzea denendako ikusgajiak, bere zeitasuna aurten da izanen direla ere, eh, bagnean eginen diren ikusgaji batzu zerren e, orain arte, eta garazi baigo egin e, basen afahua egeantzukiak, eta egubin amekak, e, kajikako agten egun bat antolatzen ginoen denboraldiaren abiatzeko, eta orten, zerbitzu behi orten, baditugu beraz, e, gazten eta urgen dako eta lanketa eramaten dituzten lankideak, eta haiek gelako proposamenak egiten dituzte, beraz izanen dira, iru egun horietan, ikusgaji hainitz kajikan, baina nire iru proposamen gelan. Ara beraz, Euskal Elkarguaren kultura denboraldi berria ostegunontan abiatzen da, eta abiatzearekin ere, erranen dukue, Euskal Elkargoko koeremuko aurtengo denboraldi berriaren urteko programazioa eskuratzeko parada izanen duzuela. Bai, hori da, aterako dugu, beraz, gure programazioa abian egun hortan. Beraz, anaorkitzen halko dituzue urte guziko programazioen libruskak Eh urte musiko